Naam asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ndugu zangu wa Muguru TV natumaini mko wazima wa afya pole na miandaiko lakini leo nimerudi tena wa kumalizia maada yetu leo nafikiri kipindi kilichoisha tulizungumzia habari ya mchawi pamoja na mwanga A, mchawi pamoja na namshirikina sasa leo naomba ni nielezee ni, ni kuhusu mwanga mwanga ni mtu gani Tuli na mchawi ni yule ambaye anaweza katengeneza kitu kikamzuri mtu mwingine. Yaani mwanga anaweza mwanichawi anaweza kitu hiki na kitu hiki akachanganya akatoa nguvu akatengeneza nguvu ya kwenda kumzuri mtu mwingine basi wewe Huyu ni mchawi. Ya ni mchawi ni mwenye mazala, anazulu, anahumloga mtu, umwa, anaweza kafanya, sababisha mtu wakapata takifu, wakasawisha mtu wakafukutu wa kazi, huu ni mchawi. Lakitu kisema mshirikina ni ule ambaye, anachukua vitu, anapeleka kwa mchawi, ili yakafanyue kazi. Anachukua vitu, anapeleka kwa mganga, hili yande, kwa ikitu sasa ni mshirikina. Nasa leo nazugunzi ya sholala muanga. Muanga ni mtu gani? Wengi tunafikiria kwa ma muanga ni mchawi. Na wengi tunachukua kwamba mwanga na no mshiriki na hapana. Mwanga yeye kazi yake. Mwanga hanaga mazala. Mwanga ni yule ambaye anakwenda usiku umelala, anakwenda nyumbani kwa mtu, haingi ndani. Kuna dawa inaitwa bemba, yenye hii dawa ina uwezo wa kumtoa mtu ndani na kumleta nje ili aweze kumfanyia jambo yani kumchezea, kumpa mikosi kumpa yani ni hivyo mwanga tabia yake ni kusababishia matatizo ya mikosi ya ku kusababishia matatizo kufunga nyota yanaweza akasababishia matatizo mengi kwa niaba ya kukuchezea tu kwa ndomo mtu anaweza kaenda hata msibani akawa yuko hapo akakuona labda mtu fulani huyu mbona naona hapa watu wanamshangilia anampenda sana kila mtu ya eh, akafanya michezo wake pale pale Iriwe ya kusiribe, tuani uchukiwe na watu, usipende, usisaminike, hivo. Yani mwanga naweza kakukuta una pesa nyingi, hachukui pesa. bali ya nechokufanya ni kukupa mkosi, ili ile pesa unokuwa na yewe, ihishe. Tasa, uneza ukaita kwa mtala mkamisa, kwamba mba mimi nimerogwa, nimefanya nini, na mba nisaidie. Watu wakangekana uchiawe, kumbe shida so uchawi. Shida ni mwanga ndio amebigusababishia kukuharibu ni zako kusababisha kukuharibu maisha yako ili usweze kufanikiwa. Na mwanga huaga siku zote atembei peke yake. Mwanga huwa wanatembea kundi. Mwanga kuenda kundi na huwa wanakifkao maalum. Na mwanga anapoamua leo sasa mimi nakwenda na kwenda Bagamoyo leo leo kufanya mambo ya wanga. Na mwanga ndio anetumia ungo. Na ungo unatumika katika masuala ya vikao tu basi. Mwanga awezi ya katoka hapu, njumbali kwa haki kunja pako, eti kwa ya kunja kukuloga, tumia ungo no. Mwanga huwa wanatumia ungo kwa ajili ya kwenda kwenye vikao. Na wale wanoo kamato, utakuta mwanga na kamato sehemu na languka titulimu kamata mchai, wale wanakuwaga si na sio wanga. Wale uwaga mara nyingi wanakuwaga ni watu wanatolewa pasipu wawo kufahamu, wanapelekwa sehemu kwa ajili ya kwenda kufanishwa shughuli sasa unakuta wale wanaopelekwa kwa sababu na wenyewe hawajui chochote wanapitishwa njia utakuta njia njia wanopita ni ngumu Uwezo naishia pale, onamua kwa telekeza, onawacha, wawana, wawanyo, wawusika, wanaondoka wana Sasa nini mkijia ukirudu na sima kafanya hivi, kafanya hivi, ukimuuliza, haju chochote anabaki tumuka kimia, haju chochote, ya bandini, kona huja kujikuta, tuwaneza masikini ya mungu, wala pigwa, Polisi ya kafano vitu, tofauti kumbe masikini ya mungu chochote Ila kuna watu, walitumia Njia kumtoa kumpeleka sehemu flani ili kwenda kumfanyia shughuli ili na kumrudisha sasa kwa bahati mbaya mmepitisha njia ngumu akaona huu ni mzigo akauacha aka kimbia ni sawa na mwanadamu anabado anakwenda amla ni mtu ambaye kubeba kiroba cha bange mwisho wa na anakuta askari mbele yamezunguka akaona yeye hii siyo shida akae utupa ile bange yeye katoka akajitafutia usalama wake ndio alivomwanga mwanga kisha kutoa kikupeleka sem kama kaona kazidiwa anakuacha na kazi ana ana kutelekeza. nakuta mtu yuko Dar es Salaam anaenda kukuta kigoma kidoma. Atoa kidoma na kinyozo mbawanga. Wananiuliza ni nani? Mwanga hu Mwanga hu anatumia akili sana ndomana ndio kwa, kwa mwanga haingii. Mwanga anatumia jini moja na chekete. Ambayo jini huyu ndio jini mtaacha chale. Sawa? Na jini huyu ndio mwenye tabia ya kuweza kumpa nguvu mwanga na kakutoa waenda ni kwako kwenda kuja kufanya jambo lolote. Lakini tukirudi kwa mchawi mchawi ndani anaingia mchawi ndani anaingia na anaweza akafanya tendo la ndoa na wewe bila kujua nitakuja kueleza kwamba anafanyaje na anatumia dawa na kuna kitu gani kinachofanyika hapo ili mchawi anakutana nawe kimwili bila mume za kupembana mumeo au mkeo kufahamu kwao vitu kama hivi kwa hiyo tujue mwanga ni ni mtu ambaye anaweza kaamua kukuchezea lakini hana madhara kuviugonjwa hafanyi ila yeye ni kukupa mikosi nooks na kuhakikishia mambo yako yanakwenda yanaharibika kabisa huyu ni mwanga mchawi ni yule mzuri mlonzi na umshirikina ni yule aneshirikika kwamba hata wewe uniangalia unaweza kuwa na mshirikina namba moja eh koyo, tuelewe kitu kama yako jamani waza salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh lakini kipindi kinachokuja nitakuja kuelezea sasa uchارو yenyewe ni nini hasa unaosababisha mtu wanaenda kufanya rite ndo la ndoa na masara yake na kwa nini watu wengi wanakoa na angeka na masuala ya vizazi hawafaniki katika vizazi wanakwenda hospitali wanapima Mamu kizazi kiko vizuri lakini bado anaanguka mtoto hapate na kunywa miti shamba ni kuna nini hasa tukae pamoja kwenye mbro tv tutakuja kujua maana